Bai, noski baietz, guk azken finian euskal sozialistak azpalditik arreklamatu dugun e, gauza bat da. esaten dugu ba, garai iberri baten aurrian e, gauzela eta 20. maikan amaitu izan, e, ontsio bertan eta azkenengo komunikatuaren e, arabera eta guztiz dezagertauta dago, beraz politika penitenziarioaren e, inguruan, e mirmoldaketa bat egon ber dela e, ikusten genuen eta hori Pedro Sánchez presidenteari ba el arası e, ondo, ondo ikusi zeban, eta argi eta garbi daukagu oraingo egoerari e, ba aurre eiteko eta Alderdi Popularrak intzun e, politika penitenciarioari aurre eiteko ba, aurrera pausarake monbea dirola horri horrek ze zain nahi daio guk ba, e, zapatero presidentaren e, garaian legian barne sartu genitxuen erraminta batzuk, eta horren arabera hurbilketa ba, eta e, gizarteratze politikak posible direla e, aurre ikusten deu, eta horren arabera dakagun politika penitenziari hori aldatzia dakau eta aldatuko deu. Eta hori eh, finkatua dela pixka bat egutegi batian noiz nola izanen dira aldaketa jaadanik Asia da pixka bat ikusten? Bai aztertzen aztertzen ari da gobernua e, gobernua ba, estretu estreinitu berria da eta ministerio batzuetan ondino nombramentuakdia edia gauzatu eta horren arabera dana gauzatu eskero, ja, lanean hasiko hasiko dira, baina, bueno, peintzat, eh, tatuak baditxu eta datu horien arabera, pixkanaka, pixkanaka, ja, eutegi, bat egiteko aukeria eukiko dabe. Norrekin izanen dira, neuziaketak edo, elgarrizketak, prezeski ikusteko nola aplikatu puntu horiek? Bueno, eh, lehenengo momentuan eh, hori, eh, Ministeritzan eta Justizia ministeritzan ikustenari ari dira ta ez el Carrisque TIC instituzio moduan ikusten ari da, alderdi moduan beraz ondino ba egin diren azterketak eta egin diren ba bileriak ba hori ministeritzan barne izan dira. Pentsatzen da bistan dena hemendik euskal preso politiko erib eta ipatzen dira ere Katalunian preso esariak dilen politikariek horiek buruz ere aplikatuko da, hori? Ikuztia, baina nire ustez, ustez hori globalki ikusiko dela eta izango dela hori orokorrian egitea bai zuten presoen e, inguruan eta bai kataluniako presoen, presoen inguruan. Politika penitenziarioa guztionzat bere izango dela guanago. Ados. Mil esker, beraz, eneko andueza?